Book 2ูเก้ประโยคคาสั่งสอง imperative สอ imperative สองไปหนวดรักษาเรักษ ไปอาบน้ำเทรตเต้ยเทรตเต้ยหวีผมคัม a m เด dig kamma dig โทมานาริงริงเริ่มได้แล้วบูเรียบูเรยหยุดเถอะ sluta, sluta, tangman, låt bli det, låt bli det, pruta ut det, säg det, säg det, sälj det, köp det, köp det, inte låta dig lura. Var aldrig oärlig. Var aldrig oärlig. Ja sonna. Var aldrig o t r e v l i g Var aldrig o t r e v l i g Ja jäkkaina. Var aldrig o a r t i g Var aldrig o a r t i g Tänk inte så här n a Var alltid ärlig. Var alltid ärlig. Djädi samona. Var alltid trevlig. Var alltid trevlig. Så papp samona. Var alltid artig. Var alltid artig. Gå tillbaka dit, näckre. Hoppas hemresan går bra. Hoppas hemresan går bra. Du lät då engdida krab. Var rädda om er. Var rädda om er. Må gärna vi igna krab. Kom snart och hälsa på oss igen. Kom snart och hälsa på oss igen. Karuna by.